Perfect perfect në dopamin syrdi këmë dhe brokolin mështë të blëdës kanë kulin Në një përqin në dalë ma tët Jësë yes, jëm pik në blues Shok viperus Mashën dorë më shëft grus Jekëtë në ne këm gus Zanënë në këm arush ha! Hadit titullin në mor Në ringan të ratuar Në ringan të ratuar Hadit right. titullin në mor Në ringan right. yeah, të ratuar Në ringan të ratuar Derit jet e kem të ula fu Teter slang, yo, yeah, yeah Teter flow, teter swag, teter